Це є звукозапис Лібрівокс. Усі звукозаписи Лібрівокс є суспільне надбання. Вівці ТА собаки Леонід Глібов. Один заможний господар надумався вовків злякати. Що каже той вівчар собак дві сотні назбирати. Здається б, і гаразд було. Вовки полохать перестали. Так друге лихо підросло. Свої собаки шкодить стали. Аж жаль бере, як розказать. З овечок перше вовну драли. А далі й м'яса забажали, Тайну щодня овець качать. До осені звели отару, зосталось, може, з пару, та й тиху порали під темну ніч, щоб більше не кортіло. На се коротка річ дурний порядок, дурне й діло. Кінець байки, вівці та собаки.